Розползаються на всі біч, шмигують, ссовуються, нудять світом, псують життя. Твердохліб міг би багато чого сказати цьому племінничку, але звик стримуватися, заганяти пристрасті в найглибший надра душі, тому нічого не відповів на племінникові задирання. Мучки кивнув і сів так, щоб нікому не заважати». Саме тоді з'явилися деталі в ціночилі з корифеєм. Корифей чи помітив твердо хліба. Зате до племінника кинувся, мов, до Спасителя, забув про свій урочисто-патетичний тон, попустився на грішну землю, розпитував племінника по-батьківськи уважливо, навіть з якоюсь небесердечністю, а той почвиркував йому крізь зуби про те, про все, знелажливо і зверхню, який належалось на таке раболіпство. Так привабливо було корифею просторікувати море, акули, хвилі, перебуваючи за півтисячі кілометрів від моря, на мільйонолітній гранітній платформі, яка не знала ні землетрусів, ні катастроф, ні катаклізмів. Та ось виникла неждана нова нахадна сила і заткнула тобі рота. Тебе спростовано, твої слова зітерто і затерто. Сателліт. Випустив повітря з надутих щік, обм'як мов проколотий м'яч, умить згубив свій безсоромний рум'янець. Піететусь у трепетність із-за колони пускав уже не на корифея, а на племінника. Метрик і сантиметрик в виску ока тільки ту ділянку простору, в якій обрітався племінник. Хвостик аж лягав, стелячись у бік нової сили. І змога було повірити, що ці люди колись щось робили, вирішували якісь проблеми і знову вирішуватимуть, поїхавши звідси. А що коли б затримати їх тут назавжди і затримати їм подібних у всіх отаких санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, кемпінгах, турбазах? Чи зупинилося б життя? Чи, навпаки, звільнений від баласту, полетіло вперед нестримно. Твердохліб не міг приховати відразу до всіх оцих придурювальників. Заячі серця, а крізь них цілкотищи й заячі кров. Якесь самохвальство торжествувало тут іще вчора, і що з нього зосталось тепер? Навіть офіціантка, яка завжди подавала страву найперше Корифеєві, сьогодні поставила тарілочки перед племінником а той царським жестом попхнув її до твердохліба, блиснув зубами. Треба погодувати прокурорчика. Я просив вас називати мене цим словом. але твердо промовив твердохліб. Але племінник був суцільна люб'язність. Це в мене від любові. Я всіх так зву. Корифей, корифейчик, сателіт, сателітик, Ну і директора теж «Шулячок, шулячок, продай мені голочок». Тут же комфорт, а комфорт треба відповідно оформлювати. Це справа ваша, але щодо мене я просив би не старатися. Твердохліб спокійно розколочував у чаї, Ще спокійніше відсорбнув зі склянки, аж племінник, мов би, поперхнувся від того спокійного сьорбання. І не знайшов, чим відповісти. «Один-нуль!» – прошепотів після сніданку твердохлібовий сателіт. «Один-нуль на вашу користь! Вря-вря-вря!» Обідати сіли мовчки. Офіціантка, намидзавагавшись перед їхнім ієрархічним столом, поставила першу тарілку з борщем перед твердохлібом. Він тактовно підождав, поки поставлять борщ корифері і навіть племіннику, і саме тоді двері їдальні защебетали, і прозеленіло легесеньке платтячко, і ніжноруко проблиснула, засліпила і спантеличила. — Федоре, здрастуй, ось я! — племінник, що пружинно, назустріч на талці, осів і обм'як, пробурмотів розгублено. — Сюрприз! Сонечко-собачка нас не помічає! Ах, цуцик, і ви тут, ще не зняли вашого дядечка? Наталка знущалася з пламінника усмішливо нещадно. Тоді змахнула вітально до Корифея і його збройностію. Корифей ожив і здобувся на свою чергову сентенцію. Кожен по-своєму доходить до істини, або складає легенди, зустрівшись з такими явищами, як припливи або сильні вітри. «На честь нашого сонечка! Ря! Ря! Ря!» – закричав сателліт. Пієтет демонстрував трепети. Хвостик крутився і викручувався. Метрики сантиметри перешиптувалися, меж закомпоновуючи Наталку в полотно перебування. Бо хіба ж то не вона спить у ліжку з вертольотом, помальованим парсунами корифея. Наталка була вітром, але втомленим. Втомлена присунула стілець до твердохліба далі від племінника. Той нахабно облимкував на неї. «Я вас не впізнаю, тому що не впізнаю зовсім. Що таке? На вас діє прокурор чи Навіть глифтячок не було таке образу, як цей прокурорчик. Та ще при натавці. Слухайте, стиплюючи зуби, сказав твердохліб, я ж вас просив, попереджав. Наталка теж зневажливо глянула на племінника. Ви й далі тут розтвинячуєтесь. То вдалено, злякано підняв руки. Перед об'єднаними націями, здаюсь і каюсь. Обід був зіпсований, радість від прибуття Наталки зіпсована. Але ж не життя. Підемо на річки, шепнула йому Наталка, коли виходили з їдальні. Він мовчки кивнув. «Ти підождиш, поки я передягнуся?» «Підожду». Він тинявся перед розкриваними вікнами південного комфорту.